Mhm huyo muulizaji anauliza anasema Assalamu alaikum tunasema wa alaykumus salam wa rahmatullahi Mzazi wangu kazaa nje ya ndoa je watoto hao ni ndugu kwangu nina haki ya kuwapenda na kuwajali kama dada na kaka zangu barakallahu fik na qulu billahi tawfiqi ya kwamba kadhia ya mtu kuzini nje kadhia hii ni kadhia ambayo ni maarufu ina ndani ya sheria na kwamba mwanamke na mwanaume wanapofanya jambo na zinapakatikana mtoto mtoto huyo huegemezwa kwa mama yake kwa maana sheria inamtambua mama ndiye msimamizi mkubwa wa mtoto huyo ama baba hana nafasi kwa mtoto huyo hata kidogo na vile vile mtoto huyo anapokuwa amezaliwa akawa nalelewa na mama yake huyu fayul haqu nasaban bi ummi na nasabu yake kwa mama yake kwa kuitwa rashidi Abdullah au Rashidi Fatima na hasa wengine nasema yako kwamba inafaa kumuita kama vile Abdulrahman ibn Abdullah mtoto Abdullah na hukumu ya mtoto huyu ni hukumu ya waislamu wengine ikiwa ni muislam mama yake ni muislam basi hukumu yake mtoto huyu anakuwa ni hukumu ya waislamu wengine kama walivyokuwa waislamu wengine na wala hatochukuliwa kwa maana hato kusemwa vibaya wala kuaibishwa kwa kosa la mama yake wala kwa kosa la yule ambaye amemzini kwa sababu Allah subhanahu nasema wala taziru wa wizra ukhra Allah naonesha kwamba haiwezekani mwingine akabeba mzigo mwingine kwa hiyo paibikiwa kama hayo kwa kuwa muislamu basi muamala wake unatakikana ufanyike muamala wa kiislamu kwa kuwafanyia wema hey, wewe kijana ambaye umezaliwa unatakikana ufanyie wema katika mapenzi na kuwasaidia na katika yale ambayo tumeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile mipaka ikiwa ipo Mipaka eh, panapokuwa pana haja ya kuweka mipaka basi weka mipaka kama vile wao wanapokuwa mathalan au wewe unapokuwa ni wa kiume Halafu wao wakawa ni watoto wa kike, basi usifanye uzembe katika jambo la hijabu na mabinti hao na kujisiri na kujiepusha nao na halwa kwa sababu huenda shaitani akapita kwenye nyinyi. Kwa hiyo jawabu la kwetu sisi katika hili ni kwamba una haki ya kuwapenda na kuwajali eh, kwamba wao ni waislamu wenzako wa na unatakiwa uwafanyie ihsani kwa pale ambapo anahitajika ihsani. Wallahu tabarak wa ta'ala aalam.